Її солдати кинули невантажну машину, як мішок з бараболею. Татові вибили зуби. Марія знала, що її коханому Василеві дуже боляче це слухати. Але в неї мов би біс вселився. Цими дошкольними словами вона сама достеменно не тямлячи, що чинить, мстила йому за своє понівечене життя. Зуби татові вибили, коли він хотів взяти з собою образ спасителя, той давній, на дошці, офіцер вихопив образ і статив хрук, і ним же ребром ударив його в лице. «Досить — Досить, — прошепотів Годюр, — і в хаті вашій тепер живе Дьордій Шандарик зі свою курвою. Радісно закінчила свою розповідь Марія і відразу зайшлася плачем. Годюр мусив виявити твердість, мужність, а головне – віру в майбутнє. Коли будемо переходити на Захід, ти підеш зі мною. І що далі? Що-що? Що ми там будемо робити? Ну, ти підеш воювати проти Сталіна за Америку, а за Україну, виправив її Годюр. Ти знову підеш на війну. Марія проігнорувала його точнення. «А я? Що я буду робити в тамтій Італії?» «Чому саме в Італії?» – здивався Годюр. «Бо я по-італійськи говорити вмію, тата навчив. Він був в Італії три роки в полоні, ти ж знаєш?» «Добре, хай в Італії. Це буде наш союзник проти руських. І що я там робитиму?» «Як що?» «Будеш добре жити, поки ми з американцями не відвоюємо Україну, а потім будеш генералихою». «А ти, значить, генералом. А ким ще? А діти?» «Заберемо і їх. Коби пси так в гармонію грали, не віриш? Не вірю». Марія примружилася, загострилася, зблідла, вся її жіноча краса куди щезла. А натомість з'явився холодний, розумний вираз серйозного обличчя. «Бо якщо я таки з дурного розуму втечу з тобою в ту Італію, то поки ти будеш тинятися американськими касарнями, мені доведеться мити підлоги італійським панам, аби зробити на кавалок хліба». Годюр, сам не знаючи чому, не поспішов переконувати її в тому, що в Італії вони самі житимуть, як пани, а підлоги їм митимуть німецькі іммігранти з колишніх есесманів, і похнюплено мовчав. А я, Василько, Марія Гордо підвела свої туго обтягнуті сорочкою груди, Нічиї підлоги мити не буду, я джерелівська газдиня, у мене поле. Господарка, худоба? Я сама собі паня. А колхозу не боїться? в'їдливо запитав Годюр. А не підеш у колхоз, заберуть у Сибір. Мене не заберуть. теж не надто дружелюбно відповіла Марія. Бо я вдова совєтського фронтовика. Обоє образилися одне на одного, як було вже не раз. За інших умов, після такої розмови вони могли би розійтися ворогами, але тепер, коли смерть зазирала в усі вікна, як підпилий колядник на різдво, вони на прощання довго обнімалися, шептали одне одному всілякі ніжності і домовилися за два-три тижні, якщо Бог поможе знову. А однієї глупої ночі енкавадисти і стрибки прибули полуторкою забирати стару альчулерку в Сибір, як не трудовий елемент. Але не забрали. Так, людина безсила проти цього думала Ліна, стоячи під душем, після палких любощів з цим псом гулящим. Коханець, сволота, добрий, ось що його ще тримає в цій хаті. Ліна подумала і зізналася собі, що брехала. Не лише це тримає, якщо чесно, то й саму щось тримає біля цього козла. Є ще, мабуть, любов, і це, схоже, основне. Так само думав і Люденюк, який був закоханий по вуха, але за давньою звичкою мучив себе самокопанням, сумнівами і чорзначим ще до того, як зустріти на художній виставці дивовижно витончену й освічену дівчину з простим селянським ім'ям Форнарина. Панько відчував, що попри своє бурхливе інтимне, культурно кажучи, життя, попри хоч невдале, але одруження, попри безкінечні любищі з Ліною, він у своєму молодому житті ще не налюбився». У сенсі не накохався. Так, він до болю, до сліз, до вічю зрозумів, що носить у собі невиплескане почуття, але катастрофічно не знає, кому цю безкорисливу любов віддати. Особливо гостре це виявлялося ранньої осені, коли мізки пронизувала та світла ясність, яка приходить до праведників у мить містичного осяяння – а у грішників настає від понюшки доброго коксу. Тоді Люденюк давав волю своїй дурній романтиці. Брав плеєр з навушниками, пляшку коняку, щось загристи, перевіряв, чи є в паці достатньо цигарок, і коли починало сутаніти, йшов швендіти міським парком. Трохи слухав музику, переважно щось банальне, але ліричне, пив, курив і подумки вів безкінечні діалоги з неіснуючою коханою. Ні до чого мудрого вони договоритися не могли. Так, миле пустування, за те, як горять очі. Чиї очі мудачі? Ну, мої панькові, тобто. Так ти ж морда п'яний. Хто я? Ти, а хто ж ще? Неху Гарно це ти з коханною розмовляєш світлий романтику. Яка в Кохана. А точно. Слухай, мила моя, ти знаєш, у чому сенс життя? Не знаєш. Не ставити дурних запитань. Ні, ну я ж не кажу, щоб ти відповідала, як на уроці закону Божого. Просто скажи коротко. Що? Відчепитись? Бо ти не знаєш. А я знаю. Вичитав, не пам'ятаю де, хтось теж не пам'ятаю, хто написав Хоку, так і називається, Сенс життя. Що? Хоку пишуться без заголовків, знаю. Хоча звідки я це можу знати, але слухай.